a voice that must be heard. We are ready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 dit na 7:00 so 19:03:44 45 46 sekondes maar hierdie tydsaanduiding is maar net wanneer jy lewendig luister en 'n lewendige is later wanneer dit in potgoed is, dan maak dit nou nie meer saak nie. maar notwithstanding jy is aangeskakel hier net Radio SA net radio SA. Ons webwerf www.netradiosa.co.za Jou so, anraai om soe bykie daar op die webwerf rond te kyk, rond te keier, rond te stap en al die informatie is daar wat jy nodig het, wat jy graag wil weet, rondom een internet radio stasies soos hierdie. Name van die omroepers, al die verskillende programme wat uitgesaai word, tyde van uitsending, en jylle klomp ander brokies inlichting wat vir jou interessant behoor te wees. En dan, ons archief. Moet nooit vergeet van die archief nie, dis vir jouself, om enige tyd, wanneer jy wil, te gaan luister na een van die programme wat reeds uitgesaai is, jy kan aflaai ook, of jy kan maar somma net so luister, maar ook terwille van jou vriendenkring, mense vir wie jy graag wil anraai om te luister, dis dan so makkelijk soos om in te skakel en met jou rekenaar of met jou cellfoon of jou slimfoon of jou tablet of jou skotrekenaar of jou gewone persoonlijke rekenaar, maak dan die saak hoe nie, by www.netradiosa.co.za die webblad maak oop en op die webblad as mys bykie daar rondkyk is daar al die skakels om in te skakel by die radio maar daar ook so n spelerkie een icoon van 'n speler waarby klik en dan met mys altyd maar met internet moet jou verstaan dat dit hang af van die spoed van jou jou lijn wat jy het jou internet lijn so soms moet een mens maar een bykie geduldig wees om te, om te wacht totdat die radio nou begin speel, en ja, dis is eindelijk maar net so makkelijk soos dit, om vir iemand daar die inlichting te gee, want ons saai wereld waait waai uit, hiervan uit Ayrini, <coughs> Pretoria, Suid-Afrika, daar dwars oor die ganse wereld net, dis is wonderlik om dit te dink, dat enige iemand hierdie oomlik nou kan luister. Ons weet die enigste beperking gaan oor die tydsoen is, wanneer een mens nou wel so kon luister, omdat sekere lande omtrent so 7-8 uur voor ons is, en ander anderweer omtrent 7-8 uur nog langer achter ons is, is hierdie venster van die tydsoen hardloop dus hier van Zuid-Afrika as mens met die kaart opkyk oor Afrika en daar dele van Europa en Rusland in. So jy kan iemand skakel of iemand een WhatsApp stuur of hoe jy ook al in contact is met mense via die een of ander platform, groep, enzoomeer, enzoomeer, enzoomeer. Kom ons doen dit en dan nooi ons mense om saam met ons te kom tlim hier op ons reenboog, nee, dit is lekker, en sit plek te kry op die reenboog, en lekker achter oor uh, te sit of te le, en jou voet op jy op te tel, op iemand sy te sit, of net so op die kussing, of maar op die oppervlak, waarop jy dan sit, Maar wees rustig, ek wil graag hee, jy moet rustig wees, terwijl ek ook nou amal goed uh, Dit maak nie saak waar jy ingeskakel is nie, of hier in Zuid-Afrika of van die buitenland is Amal even welkom, ons is een groepie wat nog sal groei en groei en groei En dis lekker, dis is, is dit nie so nie En dit sal vir jou tot voordeel wees, as jy inskakel by die kletskamer En so mense leer kent denk daaraan nou maar nie daar jy bly in Rusland, en jy luister en jy sien hier mense in Zuid-Afrika, en jy sien mense uh, in die Arabiese lande daar in Dubai, en so aan Abu Dhabi, en so meer, en so meer, en as jy nou goeie vrienden waard met iemand, mag hulle jy dalk uitnooi, en dan gaan keir jy vir al lang, kos het net jou vliegtuigkaartje na, weg is jy, en gaan keir vir iemand in die buitenland, daar in Rusland of in Abu Dhabi of in Dubai of iemand van Dubai, Abu Dhabi en van Rusland wat hier kom kuir mense dit is so makkelijk soos dit want as jy nie iemand ken nie sê nou maar jy ken nou niemand in Israel nie dan moet jy nou man nie dood gewoon amper op een toer gaan om die plan om die land te gaan sêen En weet jy wat kost het jou? Kost jy meer as 30.000 rand, 34.000, 35 35.000 rand, uh, vir een tour Australte. Maar as jy iemand ken, dan kan jy dan gaan blij, kost het net jou vliegtuigkaartje. En dan nou die goeie kies wat jy moet aankoop en een geskink vir die persoon by wie jy blij en dienelig geskink wil aanvaard, en so meer. Maar mense, dit is een opwindend om hier in die kletskamer mense te leer ken En al praat jy nou maar net met lach, en kan hier jou nie, miskien sal mense dink, ho, ho, ho, wacht, amal nou nooi nie, nee, ons doen dit nie, uh, ons klop ons voor ons bij het dier ingaan. Maar net goeie meneer. Maar waar jy ook al is, kom ook groet in een paar verskillende talen, het begint soms so in die Russische taals Drafuja of Privet, en daar in die Arabiese lande salam, alikum, of mens kan ook sê merkebaan, of jy kan sê alan wa salam en in die Duitse taal guten abend, en in die Hebrause taal shalom, in Grieks, kalimera en uh, goeie naand, en good evening ek hoop jy voel rustig lekker gegroet en welkom hier by ons en ek hoop dat ons soos een familie sal wees, want ons is eindelijk as ons bloedgewaste mensies is wat Jezus aangeneem het wil ek jy iets vertel wat jy miskien lak nie mooi opgelet het dalk in die bybel nie, of miskien het jy Jezus gesin van sy gesins het om een dag kom besoek waar hy was daar waar hy besig was met sy bediening En van sy disciples het vir hom gesê, Jou ma en jou boeties en sissies is hier so om jou te sien. En weet jy wat dit Jezus gesê? Het gesê, wies my ma en wies my boeties en wies my sissies? Hy sê hulle wat die wil van my vader doen. Hulle is my ma en my boeties en my sissies. Hy sien jou groot familie het ons. Daar is oor die ganse wereld. Boeties en sissies in die Heere. Mensen weet hoe rijk as ons, en om te denk dat jy nou nie jou boetes en sissies ken nie. Dit moet eindelijk maar ontstellend wees, vir my is dit ontstellend, om te denk daar is so baie, baie, baie, baie boetes en sissies hier op die aarde, en ek weet nie ees van hulle nie. En hulle is lief vir jou. Denk nou nie daar, Ek was Israel toe en mense het my daar met open arms ontvang in een huis uh, Soos een boete is ek daar ontvang Wonderlik, heerlik, lekker, so Wees welkom, wees rustig en praat ook assoblief uh, Moe nie stil wees nie, die onderwerp Waar oor ons oorkoepelend praat is die bruid van deur Jezus want omdat die bruid is die kers op die koek Dit gaan dus oor die hele ganse skrif Het gaan oor die ganse geskiedenis van die mensdom En die weg van zaligheid Wat kul men neer in hierdie groot wonderlike oomblik van In die hevelik tree met Jezus Tot alle eeuwigheid Hierdie hele begrip van happily ever after And they lived happily ever after Kan net wees met Jezus en sy bruidegom, en sy bruid. En wat wonderlijke voorreg, om daarna uit te sien, tot in alle eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid. Maar daar is ook rillers van verhalen in die, die Bijbel. En mens moet ook maar daarvan kennis neem Mens moet weet van jou vijand, jy moet weet van sy plannen, soos Paulus sê, ons is nie onbekend met die plannen van die duivel nie. Nou sommige mense is onbekend en dan is jy nou nie rechtig paraat nie, ons moet dit wees. Ons moet dan die volle wapenrusting aantrek volgens Paulus in die VCR 6, so dat ons staande kan bly. Want ons het een vijand en hy loop rond soos een brullende leeuw om te kyk wie kan verslind as hy jou nie kan aanvat fysisk nie, dan sal hy jou omgeving aanvat, hy sal jou, jou huis aanvat, hy sal die instrumente waarmee jy werk, sê so jy onthou daar, wie meer van Galilea, Jezus met sy disciples op een boekie, en daar kom die duivel som, en hy steek daar een verskrikkelijke storm op, so dat er in gevaar is om hulle leven te verloor, en Jezus het opgestaan en die winde bestraaf, Nou die winde het ek al verduidelik in die vorige gedeemte, het is nie maar soms net licht en licht leegte en leewinde nie, daar is persoonlik kere daarby betrokke. Want die woord vir wind en die woord vir, vir gees, kom uit die woord prema, in die Grieks en in die Hebraaus uit die woord roeg. Dit het inhoud, dit is nie maar soms net bewegende licht nie mense. Bewegende licht, In die, in die vorm van persoene en persoonlik jyde. En dis wat Jezus aangespreek het, hy het met hulle gepraat, net soos wat hy net, toe hy daar klaar is, as hy oorna gaat, nie gaat er reenders toe, en hy daar het klomp geeste, wat ook winde, beteken, het hy daar het een man uitgejaag, en hom ook tot bedaring gebring, soos wat hy die see tot bedaring gebring het. As God met ons is, mense, dan, dan bring hy alles tot rus en vrede, want hy is die koning van vrede. En dan moet die woord Melchizedek. Melchizedek, die koning van gerechtigheid. Die koning van, van Jerusalem, eindelijk van Salem is afkorting vir Jerusalem. Hy is die vredes koning, hy bring vrede, sonder hom Het jy nie vrede nie, jy kan nie vrede en jy kan het maak of jy dit het, jy kan het sê, jy kan het belei en so meer. Maar vrede kom van God af. Vrede met hom. Daarom sê die skrif van ons, salig is die vredemakers. Salig is die vredemakers, want hulle boor die die die aarde. Want vrede beteken eindelijk maar net vrede met God nie is die verenigde nasies wat nou die vrede tussen nasies wil bewerkstellig nie dis valse vrede hier gaan ook valse vrede kom en dis ook wat my mens moet een geest van onderscheiding he valse vrede mense kan een valse gezicht opzit en dan moet jy het kan onderscheid en dis net Godse gees, wat jou kan help om dit te doen. So daarom ook, boembehaal wat dit ons oor hier die wonderlijke gebeurtenis van die bruidegom en die bruilof van die lam lees, en leer, en bestudeer, en het ons eie maak, moet ons ook weet van een ander soort van persoon, wat ook die naam Christ, deel van Sy naam is die afkorting van Christus, Antichrist, wat eindelijk beteken teen Christus. Teen Christus, teen oor Christus, rebeleer teen oor God. Dit is hier hele gedachte wat al van die begin van die skeping af na vore gekom het. So om jy net so bykie die, die, die gordijne so evens weg te skuif, om ons geselsie dan hier oor te begin, wat een ernstige saak is, omdat ons te make het met daar die macht wat teen oor God staan, wat nie grappies is nie, dit is een groot ernstige situasie, en God wil ons beskerm daarteen, en hy moet ons oor oopmak, en hy doen dit ook, as een mens die jou oor oopgemaak wil hee, aan die begin was dit net God hou nou net God Vader, Seen en Heilige Gees en God is almachtig en hy is alwetend, ek wil net drie van die attribute van God noem en hy is algenoeg saam dit beteken as hy algenoeg saam is dan het hy niks nodig nie, God het nie behoefte aan enig iets anders want hy is al genoeg saam hy is al wetend, hy weet alles hy het nie iemand sy raad nodig nie, want hy weet alles hy is al niemand hy het nie man hulp nodig nie daar is nie iets wat hy nie kan doen nie nou hoekom sal so God Nou skip, en weesens skip, wel, die feit van die zaak is, daar is een of ander atterbiet, as ons daar die woord kan gebruik van God, wat alles oorheersend is, en dit is die feit, dat God, Alhoewel hy almachtig is, en alwetend is, en al algenoegzaam is, het hy nog steeds een behoefte om dit te deel, as gevolg van sy liefde, omdat God is liefde. Liefde wil altyd deel. Dis God. En hoe kan God nou deel, as daar nie iemand is om dit mee te deel nie? Daarom schepping. God skip biljoene van engele rondom hom. Biljoene. Biljoene. En sy heerlijkheid en alles wil hy met hulle deel. En het hy met hulle gedeel. In so mate dat een van hierdie engele, wat een gerb was, so een geweldige aandeel van Godse heerlijkheid gehaad het dat hy beskryf word in Godse woord as een prachtige, wonderlijke weese in schoonheid in mag in status God het alles aan hom toevertrou en nog die verantwoordelikheid om as beskerm hier op te trede dit is wat een gerip is en alles dit het hy misbruik en wou hy nie iets anders wees as God self nie daarom staan hy teen oor God En wil hy as het ware God vernietig en self die plek inneem van God. Hy het hier die absolute obsessie om God te wees. En God het, dit moes alles geweet, want God is dan al weten. En hy het gesien hoe dat hier die weesie rondbeweeg tussen al die verskillende miljoene van engele en hulle opstook in rebellie, hy is een rebel, hy is een gebore rebel, as ons daar die woord kan gebruik in sy diepste wese is hy een rebel, teen God en hy skuldig bevind aan hoog verraad. Hy en een derde van die engele wat hy beïnvloed het. En vir daar die rede het God om geoordeel om in hier die derde van die engele om die eeuwigheid en die verdoemenis deur te bring wat hy geskip het en hulle weet hoe dit lyk. Hulle weet het precies. Hulle weet het is een plek van pijnigang tot in alle eeuwigheid. Nie maar soma net tot die uitgebrand is nie. Die skrif sê waar jy nooit vergaan nie, jy vergaan nie daar nie, dit is een eeuwige dood, dit is een eeuwige sterwe, dit is een eeuwige eenzaamheid, dit is een eeuwige pijn. En dit, het die duivel, gemotiveer, om sy hofzaak tegen God teed te staan, met een klag tegen God, dat God onrechtvaardig is. En mense daarom is skipping van mense. Aarde, Adam en Eva. En daar begin hy onmiddellik weer, omdat hy die bose is, omdat hy die duisternis verteenwoordig, omdat hy anti-god is, is elke mens sy teiken, elke mens, so daarom daar die heel eerste twee mensen, Adam en Eva, was onmiddellik sy teiken. En nou moet ons een bieke, die bybel bekyk, oor die antikris, en wat die skrif, vir ons hier wil help om te verstaan want ek as ons die tyd het en ons daarby uitkom aan ons Christus by volgende geleendheid aangaan die die oorkoepelende gedachte hier vanaan dan wat is 'n sib gedagte is van die van die bruid is die antikrist of 'n mens kan ook en ek het dit sommer net daar as 'n aandagtrekker geplaas want ons gaan moet oor hom praat nimrot wat rebel was uh, hier op aarde so ek het hier op een stadium geschryf die Antichrist voor en toe skynstreep toering van Babel maar van ons in Genesis 11 nou meer lees maar kom ons begin by 1 Johannes hoofstuk 2 as jy nou antekeningen maak of jy Probeer dit alles onthou. Dit is ook recht so as jy kan, ons allemaal het nie die selfde uh, vermoe om dinge te kan onthou nie, maar as jy dit kan onthou, dan sê dit in orde so 1 Johannes hoofstuk 2. Daar is een gedeelte wat by vers 18 begin waar staan antichriste, so dit is een van die woord Antichrist. Antichriste, te is in die oude vertaling, as ek sê oude vertaling, 1933, 53 vertaling, hierby vers 18. En daar lees ek eers, <coughs> verskoning, net een paar verse eers vir jou. Kinders, dit is die laaste uur, en ek wil jou hier aan weer herinner, dat wanneer jy die woord laaste uur hoord, moet jy onthoud, dis nie 60 minuut nie. Dreg? Ons het uitdrukkinge wat nie precies nou net dui op, soos die inhoud van 'n woord, wat jy dalk al klaar soort van 'n waarde aangeheg het nie. Laaste uur beteken nie noodwendig 60 minuut nie hoord, dis een tydperk, net soos met dag, die dag van die here jy kan nou nie 24 uur nie kinders, dit is die laaste uur en soos jylle gehoor het dat die antikrist kom jy moet nou mooi, mooi luister jy moet mooi hierdie term jou eie maak hier is een hoofletter gebruik om antikrist nie te skryf alweer jy moet verstaan in die ou Griekse tekst is daar nie hoofletters en klein letters nie die vertalers het dit gedoen Maar hoe dit ook al sê, hier staan nou, kinders, dit is die laatste uur en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, hy gaan kom. Bestaan daar nou baie antichriste, daar is nie net een antichrist nie, want die antichrist is een beweging van mense, dit is beweging van af voor die Adamise skeping al. Jy het ons nou net gehoor, Lucifer, toe hy Lucifer was, ek hou nie van die woord om om dit te gebruik nie, maar dit was nou daar in destijds, nou is hy die slang. Maar as mys nou net praat van die slang, dan vat het jou nie onmiddellik weer terug na toe hy nou nog Lucifer gewees het nie. Hy was dit, hy is dit nie meer nie. En, sê vir mens ook, asjeblief, moet nou nie nog met daar die woord om beskryf die, want dit is die beskrywing van hom hier nie. nie. Die beskrywende woord nou van hom is slang, dis wat hy is. Daar bestaan dus baie antikriste, dis een lijn, dis een groep, dit is a, dis een beweging onder mense, wat teen God is, dwars dier die geskiedenis, daarvan dan die begin af met die duivel en sy engele, Van daar af, recht tot vandag toe, is daar een beweging onder mense om tegen God te staan. In universiteiten, in theologische instellings waar Godse woord veronderstel is om verkondigd te word, soos wat dit hier staan, is daar mense wat tegen God stelling inneemt. So baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is, want dit neem nou toe in intensiteit. Die beweging tegen God word alhoofeller. En mense wat hulle self christene noem en dit belei, word openlik aangevalk. soos wat ons dit dwars oor die wereld sien. Verset 19 sê, Hulle, namelijk hierdie antikriste, Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Jy moet mooi hierna kyk. Hulle het van ons uitgegaan, hulle het weggegaan. Want jy sien, Waar die licht skyn verdwijn die duisternis Jy moet dit bekie net vir jysel visualiseer As jy in een donker kamer inbeweeg met een flits Of met een lamp of iets wat licht gee Dan syl jy sien hoe die duisternis vlug voor jou So dat jy kan sien Die duisternis hou nie van die licht nie die weesens van die duisternis hou nie van die licht nie. Daarom word fler meise byvoorbeeld geassocieer met die boze. Het is so een symbool daarvan. As jy hulle doop hou, dan sê jy sien, hulle hang ergens aan, aan dakke en goed in die donkerte, dier die dag, gedurende die dag, want hulle soek donkerte op, en soedra dit donker genoeg is, dan kom hulle uit. En dan vlieg hulle oor al rond, want dan is, dan is alles nou duisternis. Mense, die bose werk net precies so. En ons as christene wat lichteraars is, wat lampe in ons het, wat aangegaan het omduis, the spirit of man is the candle of the Lord, Hier binnen in ons loop ons met hier die lampe rond en waar ons ook al mag beweeg, jaag ons die duisternis weg. Dit hou nie van ons nie. Maar totdat dit wat die duisternis thee hou, uit die weg geruim word, totdat God die kerk wat die, die licht draar is weggeneme, dan neem die totale duisternis hier oor. Dan gaan die chaos wees. Hierop die aarde en geestelike blindheid. Helaat van ons weggegaan, maar hulle was nie van ons nie. Dis hoe so kom hulle weggaan. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Mense soort soort. As hulle van ons was, sou hulle nie van ons weggegaan het nie, dan sou hulle geblei het, dood gewoon, omdat ons weet, soort, soek, soort, maar dit moes aan die licht kom, dat hulle nie allemaal van ons is nie, Dis dit is nie wonderlik nie, mense kan nie onthou, ek onderbreek myself net van nog, omdat my gedagte is daar hart loop is toe Jezus gepraat het oor, die giftige koring wat tussen die gewone koring opgekom het. Toewou die mense weet, maar waar kom daar die, daar die koring vandaan? Waar kom die giftige koring? Ons het dan goeie saad gesaai. Staan daar, dit was die vijand wat dit gedoen het. Nou staan hulle tussen die koring. Vers 20, en jylle het die salving van die heilige en weet alles. Nou hierdie weet alles beteken, jy kan ondersky, dis is dit is een geest van onderscheiding, moet nie hierdie vers verkeerd interpreteer neem. Dit beteken nie dat jy alles weet nie, mense, ons weet nie alles nie. Paulus sê, ons ken ten dele en ons profiteer ook ten dele en een dag sal ons ten volle ken. Nou is ons beperk in dit wat ons weet. Dis maar net een gordijn wat vir ons oopgemaak word dat ons kan sien, maar eendig sal ons alles sien. So, hierdie julle weet alles beteken ons weet van die duisternis. Dit sal ons nie somme net oorval nie. As ons in die teenwoordigheid kom van hierdie duisternis, hierdie mense met duisternis in hulle, dan weet ons dit, ons voel dit aan, ons is bewust daarvan. Julle het die salving, nou salving het met olie te maak, olie wat aan jou lamp is, dit is salving, ek en jy is gesalfd door die heilige gees as geskenk wat aan ons gegee is, ons is gesalf gesalfd is van die Heere, en weet alles, ons weet alles van die duisternis, ons kan dit herken, ons kan dit sien, want ons is dit lig in ons. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat, jy, omdat geen leen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar? Behalve hy wat ontken dat Jezus die Christus is. Dit is die antichrist wat die vader en die zoon loon, wat ontken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 wingerd aan ons uitge, uitgebeeld word, waar ons ek en jy loote is, wat in die wingerdstok ingeend is. Ons kan nie sonder God bestaan nie. Ons is ingeend in hom, omdat ons ons sap, ons levens sap, as ek daar die woord kan gebruik, van God kry. Dit is ook om ek en jy in sy teenwoordigheid moet wees. Daarom moet ons Luister na die woordverkondiging, want ons absorbeer dit. Ons is soos pasgebore babiekies, met honger en dors, na die onvervalste woord van die, eh, melk van die woord, so dat ons daardoor kan opgroei. Ons is vast, ons hou vast aan God, ons kan nie laat los nie, ons mag nie. Want in hom is die lewe, hy die bron daarvan. En dit is die belofte wat hy aan ons beloof het, namelijk die eeuwige lewe. So antikris is een beweging onder mense tegen God. En sal altyd ook tegen oor jou staan, omdat jy aan God behoort. Ek gaan ook kyk in 2 Johannes, ek het nou in 1 Johannes gekyk en kyk ook in 2 Johannes by verse 7 Want baie verleiers het in die wereld ingekom Die wat nie belei dat Jezus Christus in die vlees gekom het nie Dit wil sê dat hy gebore is nie, dat hy die Christus is nie, dat hy die Messias is nie dit is die verleier en die antikris hier die beweging sal altyd probeer om op jou in te werk, sal probeer om soos roes in jou geloof in te hap en te kyk of dit jou nie van die geloof wat in jou is jou geloof in God, jou geloof in God, die enig vader seen en heilige gees, om dit te van jou te steel nie, want hy is een dief en een rover, en daarmee gaan ek en jy heel dag en al dag te doen kry, daarom moet ons bid, wat die Heere vir ons gevraad, om te bid, en die Onse Vader, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, ons moet nie van ons knie af op opstaan, voor ons nie vir die Heere gevraad, tenminste, verlos ons van die bose nie, moet dat die bose enige vatplek op my kruin neem. Dit moet ons bede wees, dit moet ons voortdurende dagelikse bede wees. Gericht tot God die Vader in die naam van sy Seen, Jezus Christus, soos wat hy ons geleer het, om te bid. Nou moet ons so'n bykie terug gaan vanaf hier die Nieuwe Testamentiese gedeelte hier in Johannes wat ons nou gelees het. Nou Adam en Eva sy twee seens, Kain en Abel, in Genesis. So ons bly so'n bykie terug hier van recht achteraf na voor van die hele ganse skrif is in een geweef. En alles het met mekaar te make Reg in die begin Adam en Eva met twee seens Kain en Abel Verse 8 En Kain het met sy broer Abel gepraat En toe hy, om in, die, toe, toe hy in die veld was het Kajan tegen sy broer Abel opgestaan, kan jy sien wat is dit hier so? Opgestaan tegen hom, dit is om te ribeleer tegen iemand, het is om op te staan tegen hom, maar nou het hy net opgestaan tegen hom nie, en hy het om doodgeslaan, nou kom ek sê nou vir jou, hoekom het hy om doodgeslaan, want hy was uit die bose, Die oorwig van sy saad wat in hom was, was bose saad. Daarom is hy een instrument in die hande van die bose. Hy is een instrument in die hande van die antikrus, wat alles wat teen God is. En hier die man Abel, jy sal onthoud toe hulle al toe offers gebring het, God het Abel sy offer aanvaar. en Kain het het gesien, en het het geweet, en die duivel het om gebruik, om hier die saad van God, wat in Abel was, om dit dood te slaan, want om die onthoud was nou, nou hier die twee, twee broers, wat op die aarde was, en hier die oorwig van die saad wat daar in Kain was, het om geneig tot opstand tegen Abel, omdat dit altyd so gan wees. Hier die eenvoudige brengkie is dwars deur die ganse verloop van die mens bezig. En nou slaan hy om dood, weet hy beteken dit nou mense, dat die oorwig van saad wat oorgebleid boos saad is. Nou hoekom, hoekom het Kain vir Abel dood geslaan? 1 Johannes 3 vers 9, kom ons gaan lees net vannig daar. 1 Johannes 3 vers 9. Die is vir jy daar verder.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 nou dis nou nie tienie eilers wat dit sê nie, tienie eilers lees nou hier uit 1 Johannes 3 van vers 9, Elkeen wat die gerechtigheid nie doen nie, dit wil sê die woord gerechtigheid beteken, sê het ergens al teken beteken Godse wil, god Godse wil, jy kan nie Godse wil doen, as Godse gees nie in jou woon nie, want jy word door die gees geluie, om god Godse wil te doen, en dan beteken jy sy kant van God, Elkeen wat die gerechtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broer nie lief het nie. Kain Abel, Kain het die vir Abel lief gehad, en jy slaat hem dan dood. Dis ons nie nie liefde nie. Dis ha, dis opstand. want dit is die, die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hee, dit is ook om ek en jy, mekaar moet lief hee, want God is liefde, en God wil nie ons met mekaar doodmaak nie, God wil nie ons met, met mekaar lief hee, want God het, is liefde, en God is lief vir ons, en hy is lief vir sy mense, en hy wil hy beskerm en bewaard in die duivel, Dis ook om Jezus gesê het vir Jerusalem, hoe baie mal wil ook jylle by mekaar maak, soos een haar kykens onder haar flerke, maar jylle wil nie. Hoe kom wil God dit doen, omdat hy ons lief het? Hy wil jou beskerm. Hy wil jou nie doodmaak nie. Hy het omself laat doodmaak ter wille van my en jou. Jou moet jy mooi luister, mense. Nou moet jou oor spits, jou antennas rechtopstaan, kom ek lees weer vers 11 en dan direct vers 12, want dit is die boodskap wat jylle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief heen, nie soos kaaien wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy om doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer rechtvaardig verwonder jylle nie my broers, as die wereld jylle haat nie, hy moet nie daar in verwondering staan nie, ons moet om ons verstaan wat is hier aan die gang, dit hang af wat sy saad is, en jou nie oorwig van God sy saad, en daarom neig jy na God, en wanneer die bose dit sien, dan stuur hy sy trawante, om jou te beroof en jou te besteel, en te kyk of hy nie vir jou dit kan aandoen wat hy aan Adam gedoen het, en alles van Adam gesteel het nie. Adam is kaal naak uit, en die duivel gaan nie ophou met enige gelovige mens, voordat hy nie een poging en een grootse poging aangewend het, om jou te besteel en te beroof nie. So moet ek weer vir jou lees, Want het is die boodskap wat jylle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief het. Kom ek vraag, kom wat dat ons mekaar lief het. Nie soos Kajan, wat uit die bose was. Ja, moet jy onthou, hier so is vertaal, dier iemand, wat die 1933-53 vertaling vertaal het, wat ek weet wie dit is, toosjes, nie soos Kajan, wat uit die bose, en dan het bose met die hoofletter geskryp om aan te duid dat dit die duivel is nie, nie soos Kajan wat uit die bose was, en sy broer doodgeslaan het nie, en waarom het die om doodgeslaan? Omdat sy werke boos was, mense werke, mense dit kom uit jou hart uit, dit is ons daar oor gaan, baie baie baie baie baie praat, so God in ons hart kan werk, so dat die dinge wat daar nie hoort nie, dat dit daar kan uitkom so ons werke kan wees soos dit wat van die bruid in openbaring 19, sê so hier die wit kleren wat sê het, is die rechtverdige dade van die heilige, is dit wat ons doen, my boete en sissie, en dis liefde, Godse liefde wat uit ons handelswijze moet na vore treed. Rechtverdige handelswijze, die liefde verdra nie onrecht nie, As jy onrecht verdra, kan dit nie liefde wees aan jou nie. Jy kan het maar maak wat jy wil. Enig iemand kan sê wat hulle wil. Om verdraagsaam te wees teen oor onrecht, kan niemand goed praat nie. Want die liefde verdra nie onrecht nie. Dit moet rechtgestel word. Reg. kom ons gaan na Genesis 11 toe kom kyk hoe ver ek kan vorder uh, ons het nou gelees by 1 Johannes 3 vers 9 tot tot en met vers 12 en dan wil ek ook snet daar saam mee miskien as jy aantekeninge maak moet jy by die gedeelte ook net Judas vers 11 insit, Judas het net 1 hoofdstuk en dis dit wil sê die, wat er vers, Judas, vers 11. Wee hulle, want hulle het die weg van Kajan bewandel, en om loon hulle self in die verleiding van Biliam gestort, en in die verset van Korach, Korach omgekomt. Moet mag gaan kyk, wat noem uh, Judas hierdie soort mense? Hy sê hylle skant vlikke in jylle liefdes maaltij, dit wil sê in ons avondmaal. Wat sonder vrees saam feest hou en hulle self voer, waterloose wolke dier winde rond gedreif, bome in die nasomer wat sonder vruchte is, tweemaal gestorwe ontworteld, woeste golwe van die seeën, wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaal sterre, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Verskriklike beweging van die antikris onder mensel is dwars oor die ganse wereld ook in die kerk ingesluip. Die Bybel noem hulle self ingesluipte broers, broeders wat mense wat ingesluip het. En hulle is ook daar, hulle sit tussen ons soos die Gizzania daar in die Koringland. Kom ons kyk vannig by Genesis 11. Genesis hoofdstuk 11 vers 25. Lees vers 25 en vers 26. Genesis 11 vers 6 10 In Genesis het ons die afstammelinge van Sam. Jy moet maar een bykie daar rond net kyk na hierdie geslagsregisters, want in die geslagsregisters kry ons Een klompie informatie wat die mens help om die geschiedenis bykie net te bekyk Kom ons blaai nie verder terug na Genesis 4 toe en dan daarby verse 16, ons het net ook gekyk Hoe Kain vir Abel doodgeslaan het en dan kyk ons na vers 16 toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here en hy het gewoon in die land Nod aan die ooste kant van Eden. So jy sien Abel is nou doodgemaak, hy's doodgeslaan en Kain trek nou weg. Hy gaan daar na die ooste kant van Eden toe. En dan sal jy daar verder ook weer lees van sy nakomelinge en Kain het sy vrou beken en sy zwanger geworden en hier nog is gebaar. En dan een interessante ding omdat, omdat die gewig nou helemaal versteer is oor die, oor die saad situasie in die mens, die oorwig van saad. Kijk wat gebeur, nou Kain het nou vir Abel doodgeslaan en dit moest gesien hy is uit die bose. En Adam het sy vrou weer beken en sy het een zoon gebaar en om set genoem. Want het sy gesê, God het vir my een ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kajan om doodgeslaan het. Sien nie, dis een, ek het die woordkie set daar onderstreep en vir my self in my denke gesê, dis een reset wat hier plaas vindt omdat hier die gewichtsverstering hier plaasgevind het. As gevolg van die bose saad wat in Kajan was, wat Abel wat rechtverdig was, doodgemaak het. toe Toegee God vir Eva nog eens een in die plek van die rechtverdige Abel. Net kyk, mooi luister hier so, mooi luister, mooi kyk en ook vir Set is een Seen geboore, wat hy Enos genoem het, omdat nou die Seen van Kajan is Henoch, en die Seen van Set is Enos, en kyk nou net wat hier staan, soms nie so kort sin wat die mens so makkelijk kan mislees, maar het is vol waarheid, het is een gewichtige sin wat hier staan, Toe het hulle die naam van die Heere begin aanroep. Sê Sie sien wat die saad is hier. Kain is weg daar na die noorde na Notto. En God geen ouwe vir, vir Eva nog een sien sê. En hy het die sien, en so begin sy nageslag. Toe het hulle die naam van die Heere begin aanroep. Sê nie wat het hier begin gebeurde. Hierdie saad is omgekeer so daar nou mense is wat na God roep, wat na God begin soek, want die Bibel sê allemaal wat die naam van die Heere aanroep sal gered word. En het gaan oor wat in jou neig, wat sy neiging het jy hier binnen in jou. En dan het ons die hele verhaal uh, van Noach en van sy seens, as hier nou so met die geslagsregister aangaan, en die Heere het besluit om, as gevolg van hier die klomp boosheid wat hier op die aarde nou is, in, in hoofstuk 6 van Genesis, toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dochters gebore is, sien die seens van God, dat die dochters van die mens mooi was, dis nou die gevalle engele, en hulle het vir hulle as vrouwe geneem, met amal wat hulle gekies het, toe sê die jere, my gees sal nie verewige en die mens heers nie, en vers 4, en in die dag was die reese op die aarde, en ook daarna, toe die seens van God met die dochters van die mens ingegaan het, en vir hulle kinders gebaar het, dat is een vermenging van saad, wat die plaas vind, die geweldig is uit die oudheid, die manne van naam, Toe die Heere dan sien dat die boosheid van die mens op die aarde begin groot word, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net slecht was, altyd door net slecht was, het hy die Heere berou, dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en was smart in sy hart. Maar hy vind Noach, en met hom gaan hy hierdie verbond aan as gevolg van hierdie oorwig van Saad, so die mense gered kan word, en hy die rest van die wereld vernietig het. Noog in die ark ingegaan, en hy en sy syns Gam, Sem en Javid. En hy die vloed oorleef, en net daarna, Sien ons nou weer hier die gebeurtenis, van in hoofstuk 10 van Genesis, hier die afstammelinge, dit is die astamboom van die seens van noag Sem, Gam, Javid, en vir hulle is daar seens gebore, na die vloed, en dan sien ons die seens van Javid, wie is hulle, en ons kyk ook na die seens van Gam, en hier kry ons kus, en Mitzrayim, en put, In Kanaan, vier nazies en kus het die vader van Nimrod geworden, hy het begin om een geweldenaar op die aarde te wees hier is die woord rebel hier kom weer, hier uit die Nimrod kom hier die opstand teen God want hy het wraak geneem en hy het besluit, God het al die saad wat van die kant van die boze is probeer uitwis met die vloed en toe weet jy wat doen hy? Hy gaan bou hier, hier die verskrikkelijke toring die toring van Babel. Weet jy hoekom het hy op toering gebouw? Een hoë, hoë, hoë toring wat tot aan die jimmel raak. Dis omdat hy vir homself gesê het, God sal nie weer dit doen, wat hy gedoen het om mense te laat verdrink nie. Hy gaan hier die hoë, hoë, hoë toering, en daar die toering, mense het met trappe, syke spiraaltrappe op, dat jy tot aan bo kan kan beweeg, so dat die vloed nou nie anderle so kon vat nie. Sien, dat altyd opstand tegen God. Altyd. Altyd. Altyd sal dit so wees. En hier die nimrod is maar net voorloper weer van die antikrys. Daarom in Babel het hy die toering gebouw. En hy sal tot aan die einde van die skrif sien hy nog altyd Babylon. En uiteindelik gaan Babylon val. Maar daar gaan altyd Tot en met die einde gaan daar antikriste wees, wat teen God is, en dis teen Godse kinders, en sal hulle alles doen om jou te beroof en jou te bestel van dit wat God in jou gedoen het. En die enigste teenvoeter hiervoor, is om by God te gaan skuil. Skuil by hom. Hy is a machtige toering in wie ons kan skuil. En sy flerke is oop vir ons, om onder sy skerflerke in te hardloop elke dag, en aan hom vast te hou, in die volle wapenrusting van God aan te trek en te weet, dis net by hom, dat ons veilig kan wees, jy is nergens anders veilig nie, my boete en my sissie, as by God en onder sy vleels nie, daarom moet jy misschien weer, psalm 91 gaan lees, en kyk waar jy moet ons vlug, daarmee kom ek in die einde, van vanavond, en, Ek ga net so'n kort gebed vir ons saam doen, en as jy wil deel in hierdie gebed, dan wil ek vraag die jy hand maar net in die jimmel opsteek, a anleiding vir God, dat jy aan hom wil vasthou. Jimmelse Vader, ons sê vir jy baie dankie, dat jy naam een sterk toering is, en dat ons daarin kan vlug en veilig kan wees. Ons wil vanavond weer eens onszelf aan u vastmaak, Heere. Ons wil soos iemand wat in die allerheiligste ingaan, in die tempel van God en aan die en aan die hoorings van die altaar gaan vasthou. En kom, vra vir u Heere, vir beskerming en vir ons sal help, dat ons by u altyd ons toevlug sal neem. Elke dag, vanavond is ons die dag afsluit, en morgen as ons dit weer begin is, daarom morgen is, om vast te hou aan u. Heren, u ken ons, u ken ons versichting wat ons nou uitspreek, toener u, om aan u vast te hou, wees ons genadig, heren, en barmhartig, en help vir ons, dat ons sal verstaan, niemand kan ons ook skuie, van die liefde van God, wat daar in Christus Jezus is nie. En ons, dankie daarvoor, in Jezus naam. Groot jou, en mag jy rustige aan hee, en dan sien ek jou deefvee, as daar om hore is, weer hierdie tyd, by ons program, oor en groe jou nou met vrede Shalom Het gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloos is volgneem nie met sondaars omgaan en met lichtsinnige saamspanne maar wat in die woord van die here sy vreugde vind te dag en nacht oordink hy is soos een boom wat by die waterstrome geplant is, wat op die rechte tyd vrug dra, en waarvan die blaar nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak, so is die goddelooses nie. Hulle is soos kaf, wat dier die wind uit mekaar gewaai word,